Bila akan berlaku pertembungan antara syariat dan juga budaya? Kadang-kadang tak berlaku pertembungan. Kalau budaya tu ikut syariat 100%, tak bertembung lah. Kan? Kalau budaya tu betul-betul in line dengan syariat. Ataupun kalau syariat yang diamalkan oleh satu kumpulan, sama dengan budaya yang mereka buat, tak bertembung. Tapi bila akan berlaku pertembung? Uh, pertama sekali, kenapa berlaku pertembungan? Kerana syariat tidak menerima perkara baru. Di sini kita kena ingat penting. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berperingkat-peringkat mengajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tauhid dan juga hukum hakam dan juga nilai-nilai yang murni, kemudian dia ditutup dengan larangan tambah benda baru. Ini penting. Jangan tambah benda baru, dah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, "Al-Yawm Akmal Tula Kum Wa Atmamtu Alai Kum Nematu, Waraditu Lakaumul Islam Adina. Hari ini aku sempurnakan agama untuk kamu, aku cukupkan niat kepada kamu, aku redha Islam sebagai agama kamu. Artinya yang ni lah Islam. Lain daripada ni bukan syariat. Itu sifat syariat. Dia tak menerima perkara baru masuk ke dalamnya. Uh, juga hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan man so, ahdasa fi amrina ma laisa minhu fahuwa rad sesiapa yang melakukan sesuatu yang bukan daripada urusan kami maka sesuatu itu dianggap tertolak tertolak wa khairal umu wa sharral umuri muhdatsatuha seburuk-buruk yang diamalkan dalam agama adalah apa yang mereka reka cipta sendiri jadi kerana syariat tidak menerima pembaharuan, ada tempat boleh baru, nanti kita cerita, tidak menerima, artinya syariat ni, tak boleh tambah sesuka hati, kadang-kadang, akan berlaku clash, di antara syariat, dan juga, budaya. Kadang-kadang berlaku clash. Tapi apakah syariat tu, begitu ketat sekali, begitu ketat, kena ikut garis panduan yang tetap, dalam semua keadaan hidup kita, tak juga. Ha, tak juga walaupun kita kata syariat tak menerima perkara baru, tapi banyak perkara syariat bagi kelonggaran agama bagi kelonggaran, agama bagi pilihan agama tak menerima perkara baru, tak boleh tambah buat masuk benda baru, tapi banyak urusan dalam hidup kita yang agama ini bersifat terbuka, di sini Allah Ta'ala bagi option, kamu boleh pilih cara mana apa nak buat, di sini budaya boleh bagi kesan dalam hidup kamu boleh buat sesuka hati ada bak yang begitu sebab agama ni kan kalau kita perhati agama ni datang bukan nak ubah orang untuk jadi orang Arab dia tak ubah orang jadi orang Arab ada ibadat yang bersifat ketat tak boleh ubah ikut sebijik-sebijik ada perkara yang bersifat longgar dalam agama ni sebab itulah dalam Islam salah satu kaedah penting kan yang, yang para ulama pegang kaedah ni antaranya Al-Adah Muhakkamah mereka kata Al-Ma'ruf Urfan kal mashrut syartan apa yang menjadi amalan dan kefahaman ramai orang itu dianggap sama seperti syarat nampak tak? syariat mengiktiraf amalan dan juga kefahaman orang ramai kalau ikut kaedah ni kan Selalu, satu satu contohlah saya cerita apa apa maksud kaedah ni al maruf urfan kal mashrut syartan perkara yang adalah perkara yang merupakan kebiasaan sama seperti benda-benda yang disyaratkan contoh contoh kan kita minta jiran lah, jiran yang rapat kawan baiknya jiran minta ni aku tak ada duit belanja nak nak belanja dapur ni nak nak minta sikit boleh untuk nak untuk beli barang dapur contoh nak minta duit sikit beli barang dapur yang jiran ni pula percaya kepada jiran sebelah rumah percaya betul kawan rapat aku pun tak ada cash nak bagi kat hang nak ambil kad ni hampir beli barang dapur ambil kad, beli barang dapur beli, bawa balik lah, patah balik mai tak tahulah kalau betul-betul ada tak jiran yang sebaik hati macam tu tapi katakanlah jiran ni nak beli barang dapur jiran sebelah rumah nak <coughs> ambil kad aku hampir beli barang dapur, lepas tu pulangkan balik aku punya kad, pipi dia tu pimpi ke mana, tengok-tengok sekali bank statement keluar RM70,000, dia beli almari dapur beli kitchen cabinet baru nya. Yiran mau mengamuk. Apa ni hang kata nak beli barang dapur? Derita memang aku nak beli barang dapurlah, aku nak beli almari dapur. Almari dapur aku rosak. Tapi hang kata barang dapur. Barang dapur tu ayam ke, beras ke, gula ke barang dapur lah Kabinet bukan barang dapur. Yiran yang ambil. Kat ni mana aku tahu hang kata barang? Barang termasuk makanan dan juga barang perkakas kalau kes macam ni kan katakanlah contoh kes begini nak buat macam mana kalau pergi ke mahkamah dua-dua orang ni pergi ke mahkamah mahkamah syariah lah kira pergi ke mahkamah jiran yang bagi kad ni kata saya nak suruh dia beli ikan ayam bagi dia makan tu saya bagi dia pinjam kad saya kawan yang pinjam ni pula kata mana saya tahu saya memang tak ada perkakas, perkakas ni almari saya dah rosak saya minta kat dia dia kata nak ambil kad beli barang dapur kira siapa salah barang di sudut bahasa, merangkumi dua-dua sekali ya. Al-Mari pun barang. Ayah pun barang juga. Dapatkan macam mana? Jadi kalau kes ni, ha, bila bergeduh macam ni, balik kepada kaedah tadi. Al-Ma'ruf-Urfan, kal-Masyruf-Syartan. Kebiasaan satu masyarakat itu, seperti syarat. Al-Adah-Muhakkamah. Adat menghukum. Zahirnya, zahirnya kebiasaannya, kalau orang kata barang dapuk tu, maksudnya, ni lah barang makanan, yang hampir beli almari dapuk, buat apa orang ganti balik duit dia. Memang betul. Eh? Perkataan barang termasuk juga almari. Tapi bila orang guna dalam konteks tu, hang letak dalam ayat, aku tak ada benda kat rumah ni, boleh nak duit nak beli barang dapuk. Automatically, orang faham yang nak beli tu barang-barang masak. Jadi, adat diiktiraf untuk sebahagian bab jadi bila kita lihat hukum hakam syarak, para ulama' yang membahaskan isu ini antaranya al-imam al, uh, al Shatibi rahimahullah dalam kitab al-i'tisam ataupun dalam kitab al-muwafaqat dia ulama' membahaskan mana syariat yang mesti tetap macam dia tak boleh ubah dan mana pula syariat yang boleh berubah-ubah, boleh menerima adat dan budaya sebagai amalan. Kita kata tadi syariat tu, dia tak berubah, dia tetap. Tapi di mana syariat bersifat longgar, bagi kelonggaran untuk mengamalkan. Ulama' bahas. Salah satu tafsiran yang tepat dalam bab ni, yang tuan-tuan kena ingat lah nak, nak nilai adat ke nak nilai budaya semua perkara yang makna tujuannya tak masuk akal akal tak boleh fikir di situ kita tak boleh menerima masuk pembaharuan langsung budaya tak boleh masuk ke situ kalau budaya masuk di situ dia akan clash dengan syariat nah, bila budaya clash dengan syariat, ha, ni kaedah kena ingat apabila sesuatu perkara itu masuk dalam kategori ghair ma'kulatil ma'na. Kita tak boleh fikir, tak boleh faham logik tujuannya apa. Di sini, budaya tak boleh masuk. Kena ikut syariat betul-betul. Dia bukan tentang solat sahaja. Dia, apa, apa sahaja hukum yang ghair ma'kulatil ma'na. Kita tak tahu pasal apa hukum tu main macam tu. Ini, budaya tak boleh masuk. Tak boleh ubah. Kena ikut dan kebiasaannya pada perkara-perkara yang ghairu maqulatil makna dalil-dalil agama bersifat sangat spesifik wahajjul bayit. pergilah haji di Mekah berhenti tak tu sajakah tak Allah Subhanahu wa taala ceritakan pula selepas tu perjalanan haji apa yang perlu mereka buat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan pula haji macam mana satu persatu urutannya Clear. aqimu salata wa zakah dirikanlah solat dan bayarlah zakat bolehlah kan nak buat suka hati solat macam mana kita nak buat pun kita buat tak boleh datang dalil spesifik dalam hadis solat ini tahrimu had takbir tahliluha taslim yang mengharamkan perbuatan lain orang masuk dalam solat dengan takbir keluar daripada solat dengan taslim La لا صلات lam لم يقرأ بفتحة kitab. tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca fatihah kena baca fatihah Allahu Akbar kemudian baca surat al-fatihah kemudian rokok pula kemudian i'tidal ha, dia dalilnya bersifat spesifik غير مأكولة المعنى mana kita boleh nak fikir akal kita tak boleh nak capai kita tak boleh fikir pasal apa Lepas kita berdiri, kita nak kena rokok dulu. Lepas tu kita nak kena sujud pula. Akal kita tak boleh nak fikir. Kalau nak sujud, rokok tu sebahagian je. Awak tak suruh orang tu turun, turun pergi sujud. Lepas tu bangun, nak kena stop tengah-tengah. Lepas tu dah stop tengah-tengah, alang-alang dah rokok. Lepas siapa tak turun, turun pergi sujud, lagi senang. Dah rokok dah kan, turun dah turun. Awak nak kena berdiri dulu, lepas tu baru sujud. Ini semua akal tak boleh nak faham bila akal tak boleh nak faham itu adalah ibadat-ibadat yang budaya tak boleh masuk dah nak ubah. Pergi ke tempat mana pun kalau tengok ada orang dia buat amal ibadat dengan cara yang tak sama dengan ibadat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada perkara-perkara yang ghairu ma'qulatil ma'na Di sini budaya tak leh bagi kesan. Kita kena belajar amal ikut apa yang kita belajarlah. Kalau kita, kita belajar hukum hakam faikah, kita tahu masa qiyam, uh, tangan kanan berada di atas tangan kiri. Mengikut madhab syafi'i, maliki, hambali, hanafi ni semua sama. Tangan kanan di atas tangan kiri. pi ke Oman nanti, pergi ke Oman, duduk lama, kalau sahabat-sahabat kita orang Malaysia yang kerja dekat Oman, orang Oman budaya dia, dia tangan qiyam kat tepi, straight. Dia duduk tepi tu straight je. Ya. Dia tak Qiyam. Orang kita apa dia pernah buat? Kalau duduk lama pergi ke Oman. Eh, semua orang tangan ke bawah. Tak ada siapa Qiyam ke atas ni. Ni dia tak boleh ikut budaya. Dia tak boleh ikut budaya. Sebab, ini bab yang rair makkulatil ma'na. Kita pun tak tahu pasal siapa yang tangan kanan duduk atas. Tangan kiri duduk bawah. Patut kalau kita fikirkan logik. Tangan kanan ni lebih aula biar tangan kanan dekat dengan jantung kot. Bawah lagi bagus. Tak boleh, tak boleh. Kanan atas, kiri bawah. Maka dalam bab begini, budaya tak boleh masuk campur. Tak boleh. Sama juga dengan puasa. Subuh sampai maghrib, artinya subuh sampai maghrib lah. Sama juga dengan zakat. Dia ada nisbah-nisbah tertentu, 2.5% daripada emas, dan bilangan minimum dia 85 gram, itulah dia. Tumbuhan-tumbuhan kalau kita yang siram ayak sendiri, kita kena 5%. Kalau kita tanam dengan air hujan kita kena bayar 10%. Yaumah hasadihi pada hari kita cabut hasil tanaman itulah yang kena tak boleh dah. Kalau kerajaan nak fikir-fikir sikit sangat kot 10% ni. Up sikitlah orang orang tanam padi, orang tanam gandum, mokaya up 20%. 20% lagi 10% tu, ah ha, itu bukan hukum syarak dah Yang itu termasuk dalam hukum Uh, itu masuk dalam hukum cukai dia terkeluar daripada agama agama tekat tu je, lebih daripada tu tak termasuk dah. jadi isu-isu begini, faraid sama juga kan? dia ada pembahagian yang khusus kawan ni dapat banyak ni kawan ni dapat begini, suami kalau kematian isteri uh, ada anak satu per empat. tak ada anak, satu per dua. tak berubah dah dia mesti kena jalan begitu. Sebab apa tak berubah? Sebab kita tak tahu maksud dan tujuannya. Tak tahu maksudnya. Jadi dalam solat, macam itulah, hukum hakam solat. Kita fikir, perkara-perkara yang kita tak tahu tujuan dia, kita tak boleh tambah. Budaya tak boleh bagi kesan di situ. Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, Iza kabbaral imam fa Apabila imam mengangkat takbir, kamu pun mesti mengangkat takbir. Rekirnya, tak boleh dah, imam angkat takbir, Allahu Akbar kita sampai pun mestilah Allahu Akbar setengah budaya, mereka tak angkat takbir lagi imam angkat takbir, Allahu Akbar, dia tunggu dulu dia dia dia nak baca Quran Azul Rabin Nas, apa-apa ni semua, tak boleh tak boleh, dia dalam bab-bab gairu -bab, ma'kulatil ma'na begitulah, tak boleh ubah, tapi ada bab yang dalam solat juga ada perkara yang kita tahu tujuan dia aurat kan contoh bagi yang pegang aurat semayang pusat sampai lutut dia tak tahu pasal apa pasal apa yang lutat pusat sampai lutut tak ada tak ada alasan orang kata mungkin perempuan tengok menggairahkan kot eh kadang-kadang orang tengok betis lagi menggairahkan daripada lutut pasal apa lutut kena tutup betis tak payah tutup ini contohlah bagi yang mengikut mazhab tu tak boleh persoalkan tapi apa yang dia pakai untuk tutup pusat sampai lutut ah ha, yang ni maqulatil makna yang ini dia tahu sebab apa. Di sini boleh menerima perubahan. Jadi itu ibadat-ibadat yang hukum hakam yang budaya tak boleh masuk campur. Tapi dalam beberapa bab, ada perkara yang budaya boleh masuk campur. Terutamanya perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Ibadat yang kita tahu tujuan dia kenapa. Dan biasanya dalil-dalil dalam bab ini tidak spesifik. Di sini budaya boleh masuk campur. Contoh kan, salam, salam. Dapat pahala ada salam. Kita dok salam dengan orang tiap hari jumpa orang salam, jumpa orang salam. Salam tu dapat pahala. Ha, ada hadis yang Nabi saw sebut, idal takah musliman fata sabah tahat zunub tahat zunubuhuma. Kamat tahat syajaratul, ta, kama ta ta syajaratul yab bisa tu, tahat tahat syajaratul yab dan syajaratul yab bisa diwarquha. Nabi SAW kata dalam hadis yang sebagai lama kata da'if apabila dua orang Muslim berjumpa lalu mereka bersalam maka gugurlah dosa-dosa mereka sebagaimana gugurnya daun kering daripada pokok jatuh daripada mereka dalam hadis lain disebutkan ma min muslim yaltaqian wa yatasafahan illa gufiralahuma qablaan yatafarraqah tidak ada dua orang Muslim yang jumpa dan salam melainkan Allah SWT mengampunkan dosa mereka sebelum mereka berpisah Agama suruh kita ikat silaturahim Agama sebut fadilat salam Dan jelas maksudnya kita tahu Salam tu mengeratkan silaturahim Salam ni kira-kira jumpa salam Tengok, tengok muka, senyum Mengeratkan silaturahim Tapi agama tentukan tak? Macam mana cara nak salam? Di sini tak? Tak ditentukan Iyalah ada sebagian ulamak dia bersifat keras Tapi pada pandangan saya ini terpulang ada orang dia nak salam sebelah tangan dia salamlah sebelah tangan ada sebahagian budaya dia salam dia mesti nak kena huluk dua-dua belah tangan dia huluklah dua-dua belah tangan ada sebahagian budaya budaya Arab yang dia salam kalau lama tak jumpa bukan setakat salam hidung kena bertemu dengan hidung dia bertemulah hidung dia bertemu dengan hidung kawan dia ada budaya orang Sudan dan sebagainya salam dia nak kena tepuk dada orang tu ini sama-sama lelaki lah yang bisa tepuk dadah perempuan. Gila orang kerja ni. Sama-sama laki, ke apa? Dia kena tepuk dadah orang tu. Dia tepuk lah dadah orang tu. Ada orang salam, dia nak kena salam dan juga dia nak kena peluk. Dia peluk lah. Maka di sini, agama bagi kelonggaran. Nas tak cerita. Hang mesti salam dengan cara sama-sama berdiri berdiri straight, tak tunduk langsung, straight, mengadap lurus, baru pahala gugur. Tak ada. Dalai suruh salam. Maka ada kesanlah di sini. Sebab tu kita tengok ada hadis Nabi SAW. Sebahagian daripada mereka, mereka mencium tangan orang lain. Ada orang keras, mereka tak boleh cium tangan ni. Sama macam sujud. Tak tak sama. Pada saya tak sama. Sujud tak boleh lah. Sujud Nabi SAW larang dalam syariat kita, tak boleh sujud. Tak boleh sujud kepada makhluk kepada makhluk lain. Sujud hanya kepada Allah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la'untu amira ahadan an yasjuda li ahadin la amartu maraatan an tasjuda li, li zawjiha atau kama qal kalaulah aku boleh nak arahkan satu orang untuk sujud kepada orang lain aku akan arahkan perempuan untuk sujud kepada suami dia tapi tak boleh maksudnya memang tak boleh sujud tak boleh tapi selain daripada sujud tunduk sikit com tangan budaya kita kan budak-budak com tangan orang tua-tua tak ada masalah ini semua terbuka dan agama tidaklah menghalang, dan agama pun tak bagi dalil yang bersifat sangat keras, tak boleh ubah dalam bak-bak begini, terpulang masing-masing, terpulang budaya kena kena hormati budaya itulah kan? kita pergi tempat lain, cara dia lain pula, memerlukan saling hormat menghormati jadi begitulah juga dengan perkara-perkara lain kadang-kadang ada khilaf di tengah-tengah saya pun tak nak cerita tentang khilaf, jadi Uh, kalau kita boleh nilai balikkan dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita lakukan sebenarnya kita kena, satu lagi perkara yang saya nak tekankan sebelum kita berhenti manusia ni dia tak sub kepada apa yang dia pegang itu penting budaya dia dia tak sub ataupun apa yang menjadi amalan dia dia tak sub, di sini akan berlaku pertembungan kadang-kadang, lah orang tak nak ubah kadang-kadang, sebab dia bersifat dia, dia terikat dengan budaya dia, ataupun dia terikat dengan Um, amalan dia selama ni, dia tak nak ubah cuma, kita masing-masing kena insaf, uh, tengok apa tuntutan syariat kalau kita nak mencari-cari dalil, kita boleh jumpa, boleh jumpa, tapi dalam setiap kes ni, kita kena lihat apa tuntutan syariat, syariat nak kita macam mana, ada ruang untuk kita masukkan budaya kita, bukan tak ada ruang langsung, ruang ada tapi, macam saya sebut tadilah dia punya rumusan dia makkulatul makna ataupun ghair makkulatil makna. Contoh kan, kalau saya bagi contoh satu situasi Bismillah Lama ni Situasi apa yang biasa berlaku Masyarakat kita Situasi kematian, contoh Apa yang boleh ubah, apa yang tak boleh ubah ha, Ini penting Apa benda yang kita boleh ubah, apa benda yang kita kena strict Tak boleh ubah Baik pertama, kalau ada satu orang Yang nak mati okay, Ada orang yang nak mati apa yang Nabi saw ajak ketika itu? Nabi ajak lakkinu ma'utakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang nak mati di kalangan kamu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tak ada, -ada ucapan lain yang lebih membantu dia melainkan la ilaha illallah. Jadi bolehkah kita nak ubah? Kita nak pis sebelah telinga dia subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allah, Akbar, Allah, Akbar, Allah, Akbar, Allah, Akbar. Akbar, Allah, Akbar. Tak perlu. Sebab di situ Nabi dah hajar. Sebab kita nak ucapan terakhir dia sebelum dia pejam mata nanti adalah La ilaha illallah. Jadi kat situ tak boleh ubah. La ilaha illallah. Nak mati kan? Duduk dekat dengan orang tu, Nabi ajar. La ilaha illallah. Ucaplah. La ilaha illallah. Yang tu tak boleh ubah. Apabila orang tu, dia dah meninggal dunia dah meninggal dunia. Okay. Apa akan berlaku kepada dia? Biasanya kita ubah mayat ni menghadap kiblat kan kita letak tempat duduk dia menghadap kiblat. Ada budaya lah kan budaya sebahagian tempat. Boleh ke tak boleh? Pada saya ini tak ada suruhan dan tak ada larangan. Boleh buat. Kalau nak letak katil dia menghadap kiblat boleh. Cuma ada ulama yang tak suka antaranya uh, diriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyib radhiyallahu rahimahullah dia tengah nazak, orang ubah kata dia bagi mengadap kiblat ambil berkat. Tiba-tiba dia tak jadi mati, dia sedang balik. Dia tanya, hampa ubah kata aku pasal apa? Dia berkata, kami ingat nak mati dah, kami letaklah bagi mengadap Qiblat, berkat dah sikit nak mati. Dia kata, kalau aku ni bukan tergolong di kalangan ahli kiblat hampa letak aku mengadap kiblat tak membantu pun. Sebab tu, itu dialah ketegasan dia. Tapi yang penting, bila orang tu dah meninggal, Okay, kena lihat apa yang penting di sini. Nabi saw perintahkan Bismillah tutup mata dia, tutup mata dia. Selainnya berita apa kita buat? Kadang-kadang orang ikat, orang ikat uh, kepala sampai ke mulut. Pasal apa siapa ikat tu? Kena tanya pasal apa siapa ikat? Kalau niat dia dia kata ikat ni dapat pahala ni tak boleh? Ya? Tapi kalau niat dia ikat ni sebab tak nak mulut dia terbuka. Ah okay, yang tu okay. Orang letak gunting di atas perut pasal apa, letak gunting di atas perut kena tanya pasal apa kita letak, tak mau bagi perut kembung okey sebab apa tu ada maksud kita buat tu kerana maksud, okey tak ada masalah, boleh buat bila orang cerita tentang kematian orang cerita tentang kematian, kita dengar khabar kematian, apa yang perlu kita buat di sini, ada hadis Nabi SAW, biasanya khabar-khabar begini, khabar-khabar yang menyedihkan kita istirja' Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang bagi beritahu ke kita, si fulan telah meninggal dunia. Orang kita, kawan kita ni meninggal dunia. Kita buat apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian ucapkan takziah, kan? Azza Allah azakum. Allah memberikan ganjaran kepada kamu. Kemudian doakan kepada si mati. Kan? Allahummaghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu wa, wa akrim nuzulahu. Ini semua ada dalam sunnah. Takziah, doakan kepada si mati. Doa, uh, ucapan istirja. Ini semua ada dalam sunnah. Baik. Budaya kita kan, sebahagian masyarakat kita, bila dengar, bukan sebahagian, ramai masyarakat kita, uh, kita bertukar cita di atas kematian sahabat kita, sekian-sekian-sekian. Maka dengan itu, marilah kita menyedekahkan bacaan Al-Fatihah kepada dia. Contoh, baca Al-Fatihah dan sedekah. Sampai ke tak bacaan tu, Wallahu ta'ala a'lam. Ulama' berbeza pandangan. Ada yang kata sampai, majoriti kata sampai, ada yang kata tak sampai. Tapi, patut tak membudayakan begitu dengar sahaja ke kematian sampai saja berita terus ucap al-Fatihah pada saya tak patutlah sebab ada contoh yang lebih baik iaitu contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa dan sebagainya sebab itu contoh yang lebih baik yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan jadi uh, demikian juga lepas tu dekat rumah kematian orang letak kemian pasal apa letak kemian Tetap kemian tak mau bagi bau jenazah. Okey, ada alasan dan ada sebab. Jadi, semua perkara yang ma'kulatil makna, maksudnya kita boleh tahu. Dan budaya telah mencukupkan maksud itu. Boleh. Tapi bagi perkara-perkara yang kita tak tahu maksudnya. Tak tahu. Maka mengikut syariat itu lebih utama. Jadi budaya ni kena tengok juga. Bila kita buat budaya tu atas anggapan sekadar kita tergolong dalam masyarakat ni, kita nak buat budaya ni, boleh. Tapi kalau kita buat satu budaya atas anggapan yang ini sebahagian daripada benda baik yang dapat pahala, yang tu kena cek dengan syariat. Itu ruang lingkup syariat. Kenapa kita amalkan budaya? Sebab kita tergolong di kalangan masyarakat tu. Kenapa kita amalkan syariat? Sebab kita nak keredoan Allah dan Rasul. Kalau kita buat satu budaya untuk dapatkan keredoan Allah dan Rasul, eh tak boleh lah. Ya? Kalau syariat tak suruh sebab nak keredoan Allah dan Rasul, mesti dengan syariat. Dan dalam apa sahaja situasi, kalau ada contoh daripada syarak, contoh itulah yang terbaik. Kadang-kadang orang marah, saya minta maafkan orang marah. Contoh kan, kalau kita ada urusan yang terdesak, musibah yang berat melanda masyarakat, musibah tiba-tiba datang. Musim kemarau yang terlalu panjang, musim kemarau yang terlalu panjang. Hujan tak turun-turun. Apa nak buat? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa ada hajat dia ambil wuduk, dia solat dua rakaat, dia minta doa kepada Allah, Allah bagi kepada dia. Sebagai setiap individu Siapa ada hajat Buat begitu Ada hadis Yang Nabi Alaihi Wasallam Apabila hujan lama tak turun Nabi keluar pergi ke tanah lapang Nabi salat istisqa Nabi baca khutbah Nabi kalih baju Yang luak mengadap dalam Dalam mengadap luak Jubah tu Nabi kalih Nabi buat begitu Jadi kalau situasi kita Tiba-tiba panas Kering kontang Hujan tak turun Jangan pergi buat salat hajat berjemaah Boleh ke tak boleh saya tak tahu nak kata salah ke tak tapi ada contoh yang lebih baik dalam situasi itu contoh lebih baik adalah solat istisqa kerana itu yang Nabi SAW buat itu yang kita kata kena membudayakan syariat pada bila-bila masa musibah yang berat melanda kita penyakit ke ada orang ramai dibunuh ke, apa Nabi buat Nabi SAW dalam situasi itu membacakan kunut boleh tak kita nak solat hajat dalam situasi itu Sekali lagi saya tak mau kata boleh ke tak boleh tapi yang terbaik adalah buat sebagaimana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling baik. Jadi banyak dalam kebanyakan case begitulah. Contoh-contoh yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik. Buat budaya kerana kita belong to that society kita hidup dengan budaya tu okey. Tapi untuk mencari pahala, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, melainkan dengan mengikut syariat. Dan biasakanlah kita membudayakan syariat. Perkara-perkara yang disunahkan, biasakanlah membudayakan dia. Perkara-perkara yang baik, itu boleh dibudayakan. Tapi budaya, kekalkan dia sebagai budaya. Jangan masuk dalam agama. Melainkan ada unsur-unsur yang baik, kita amalkan, itu tak ada masalah. Budaya itu mengandungi unsur yang baik, sopan santun sebagai contoh. Orang dulu-dulu kalau pergi kenduri, dia asingkan kan, ada kemah untuk laki, kemah untuk perempuan. Budaya apa itu? Budaya kira selesalah perempuan nak bergerak, tak bergetuh dengan laki itu baik, boleh diamalkan. Pasal apa? Baik, sebab dia kena dengan syariat, dia kena dengan asas-asas yang disebutkan di dalam hukum syarak. Sebab itu dia jadi baik. Jadi saya nak berhenti setakat ni dulu dah saya tak nak panjangkan lagi sebab mungkin kita boleh jawab satu dua soalan uh, insyaAllah kalau ada satu soalan yang mesej ni dua soalan kat saya ni selain daripada dua soalan ni ada soalan lain tak Haji Birah?